Välkomna till The Effortcast, jag heter Håkan och kommer vara er värd Det är torsdagen den 16 maj och vi spelar in avsnitt 77 Den med skölden mot mardrömmen Effortcast är podcasten där vi i Team Effort Pratar om allt som intresserar oss Och med mig idag har jag Anna Hallåj Hej, jag är hemma hos dig den här veckan igen Ja uh, Vi såg på hockey precis nu Mm, det gjorde vi uh, Kvartsfinal, eller hur, i VM Precis, Kanada, sverige, mot, sverige Precis, Kanada-Sverige Och eh, det var en eh, match där jag säga, att Kanada var bättre än Sverige Ja, det eh, ignorerade vi glatt för På vi alla vann. sätt som inte precis, förutom på sättet som räknas Vilket var att eh, Sverige precis. vann då I, eh, Efter förlängning så gick vi till straffar ja, Du vet säkert det här som lyssnar Det var väldigt spännande um, var Lite förspännande kan man tycka Kanske lite, eh, fast, fast spännande på ett bra sätt Det får adrenalinet att pumpa Och så blir man helt galen och, så och så. Precis ah. Vi, vi du, du har ju även gått med på att vara Sandras kattvakt. Mm. Så Sandras katt var här också Penny som, som alla känner igen från Jag Har varit med tidigare i bakgrunden så mm. Och jag vet inte om alla har sett någon mer obekväm katt I världshistorien <laughs> eh, Jag menar inte att Penny är obekväm Jag menar att så här, nya människor Och så sitter folk och skriker på en TV-apparat Och katten, vad, vad är det som sker? ja Vi försökte underhålla henne Med ett papper Men jag vet inte om det gick så bra Jag skulle säga att hon underhåller sig själv rätt bra med det här pappret Ja det är sant, jag eh. försökte göra det till en boll Först, men det nej det var inte alls bra alltså Jag fasthåller ju att hon inte med flit lekte med någonting Utan det snarare var så att hon stod på pappret Och sen hon flyttade på honom så rörde pappret på sig Och då var hon rädd och så var hon tvungen att hålla koll på pappret mm. Jo men det är sant Så när, när du gav ett andra papper som, som var en boll Så var det så här: okej okay, vad är det här för ghetto-leksak <laughs> uh, uh, uh. <laughs> uh, Den här veckan i EFFECAST kommer vi prata om uh, Doctor Who uh, Näst sista avsnittet har precis gått Och det var Nightmare in Silver mm -hmm. uh, Neil Gaimans avsnitt vi kommer även prata om Game of Thrones Där det tredje det sista avsnittet Precis har gått Jag tror att det är ett bara Ska vi börja räkna bakåt här men ja. Ja, Jag tror att nästa är Rains of Castamere och sen är det Mysha ah. mm. Vi kommer även prata om Teaser trailer Är fel ord, men trailer trailen För Agents of S.H.I.E.L.D. Som ju är Joss ja, Swedens. TV-serie Baserad på några av karaktärerna Han var med och, och lekte med på, på The Silver Screen Förra året var det med Avengers yes. Lite Marvel-superhjältar, lite superskurkar Gun från Angel är med yes, so. Var var hon, hon damen från How I med? Jag såg inte i trailern Jag noterade henne inte i alla fall Nej. Men innan något av detta så förstår jag att du är upprörd för Supernatural Anna jag är djupt upprörd eller Upprörd men på ett bra sätt um, Inte upprörd som i vilken dålig serie Utan mer upprörd som i De har fått fram alla känslor i mig Just nu och varför är säsongen slut Och där börjar den igen um, Det har varit en bra säsong Okej okay. uh, Vad har säsongen handlat om? Vad har varit liksom den stora arken? Uh, efter säsong sju så Lämnade vi ju stackars Dean och Castiel I Ja, Purgatory mm. Skärselven eh, Precis och, eh, de, har, de tog sig därifrån Kan jag spoila. Men eh, Sam han eh, Skaffade sig ett liv under tiden Och lite sådär Och och vi har under säsongen rått oss med att Försöka översätta diverse angel-tablets och demon-tablets för att hitta ett sätt För att antingen stänga himlen eller stänga helvetet Vad, vad hoppas man oss komma då? Att, äh, att helt enkelt slup, slippa kriget Ja för att slippa alla demoner. Eller är det för att slippa hälften av problemet? För att det brukar vara så England brukar ju vara lika mycket problem som mm. demonerna är. Det då... är ju det. Så att jag tror att tanken från början var att stänga helvetet. Men sen så kommer ju England och håller på och köpsar en massa. Så då kan man lika likadant stänga igen det också. Gör de det fortfarande? Alltså det är inte så att de har någon ny ledning där uppe. Eh, ledningen i himlen just nu har varit i form av Naomi som har under säsongen styrt våra kära kastell. Vilket, eh, på så sätt att hon har tagit upp honom i himlen Gett honom order, skickat ner honom igen Utan att han vet om att han har fått order och sådär. Ja, Lite så här subliminal Precis Intressant mm. Och Crowley har ju då velat ta tag på den här eh, ja, Stenen då Med gudsord Guds eh, Som handlar om demonerna Vi har haft Kevin Tran Som har försökt översätta det här, stacken Uh, är det, är det han, en av profeterna typ? Precis, han är en profet Han har blivit av med hela sitt liv Han skulle och, gå på ja. college förra säsongen mm. sen, sen fick han Guds ord och så Ja Intressant, och uh, det är slut nu Eller för säsongen? Det är slut nu för säsongen, det var en jäkla cliffhanger uh, Det hände väldigt mycket Mot slutet och sen bara bam Eftertexter och uh, jag vet inte, jag... Har inte Har inte Supernatural alltid en cliffhanger i slutet? Eh, jo. Alltså många serier har ju något, say, du vet, lit, Någonting som är lite unresolved mm. Men Supernatural kör ju alltid Åh, oh, överlever dem Ja men ungefär, det var bara det att Här kändes som att Jag vet inte, det blev fyra Tre, fyra cliffhangers på en mm. gång Och det blev väldigt mycket Och jag har hängt på Tumblr för att försöka processa mina känslor över det här. Vilka hänger högst uppe om man säger så här, om du säger att det är flera olika cliffhangers. Vem, vem har farligast cliffhanger? Vem hänger från högsta klippan? Farligast cliffhanger får man väl säga. Kastel var ju rätt. Det var rätt stor vil i slutet för honom. Även Crowley eh, ligger väldigt illa till just nu. Och det är vi ledsna för <laughs> Kungen av helvetet Kungen av helvetet, men han är ju så skärmig Det är, ah. Mark, det är Mark A. Shepard, det är klart man är upprörd um, men, men om man inte ser till var han befann Till och från, till och från så. så har jag någon flashback av att han är med i Firefly Han är inte med i Firefly <laughs> så, Nej men det, han är ju inte det <laughs> Jo men han är med i Firefly, han spelar en cockney Badger. killer. Ja ah, precis, det är han ah. Men även med Battlestar Galactica har jag fått reda på Vilket är Anledningen till att jag någon gång ska se den serien ja, Jag är osäker på om han har dykt upp ännu när jag, det, det jag kollade, Men jag tror inte på att han är med i Firefly Även om jag vet att han är med i Firefly så. Han är med i allt, han är ju även med i Doctor Who Ja, som FBI-agent Ja mm. Han är awesome mm. Så äh, är Supernatural säsong åtta Får godkänt Får äh, 176. av 76 Okej, okay, perfekt jag har ägnat mig den här veckan den senaste två dagarna igår faktiskt tror jag det blir <laughs> eller hur? ja åt spelet Game Dev Tycoon som mm -hmm. vi nämnde för någon vecka sedan i och med att de hade en äh, de hade skapat ett äh, Ja, Piratkopierad version av sitt spel mm. Där då Spelet går ut på att man ska göra spel Det är man i en spelstudio liksom Man börjar yes. i ett garage, jobba sig uppåt Och de hade då släppt en, en piratad version Som efter en viss punkt i spelet Inte går att spela på grund av att eh, Det är för mycket pirater Som tar en spel Men Medan när man köper det för ungefär 50 eller 60 spänn Så får man ett ganska gulligt Mail in i spelet av, av spelutvecklarna. <laughs> Jag lyckades även med att eh, låsa upp jag låste upp eh, Så när man gör spel i det här spelet Så, så får man välja först eh, Topic, vilket är typ Vilken typ av spel Om det ska vara fantasy, om mm. det ska vara eh, Whatever, eh, militär eh, Och så, sen så har man några olika Genrer, Genre så genrer är endast inte man har Fem eller sex till tiden, det är typ action RPG, eh, simulation Strategy och så mm. Så låste jag upp eh, Game dev som en topic, så då tog jag Game mm. dev och sen tog jag Simulation och så döpte jag det till äh, äh, Game Jave Ty Ty Tycoon och fick en Archive som var Inception <laughs> Ooh. Och sånt gillar jag äh, mm. Spelet är ganska svårt Det känns som att man har väldigt bra koll på allt Sen kommer man ut i äh, Sen lämnar man sitt garage i det här spelet ja. Och allting börjar gå åt skogen Jag har drivit två företag Tre företag <laughs> In i äh, konkurs Det sista det, det sista företaget så Tillbringade jag den första man kör liksom i år, man kör under en 30-årig skala mm -hmm. Och så börjar man ungefär för 30 år sedan Så det blir 80-någonting, eller hur? Ja 80-någonting, sådär Så då börjar man i sitt garage så kan göra PC-spel och Commodore 64 Även om det inte heter det, det heter Commodore eller någonting det mm. eh, Och det har gjort innan har varit hela tiden att jag har, Så fort jag kunnat så har jag jag bytt upp mig till ett bättre kontor och haft en anställd och sen började vi göra mer saker och så liksom börjat mer och mer saker, glida ur mina fingrar och så flöde alla pengarna. Mm. Så det är den här gången första, eller liksom det, det jag tror det gick väldigt bra var att jag tillbringade mina första 9-10 år i, när, i det här garaget. Jag hade en stor summa liksom, pengar. Jag hade typ så här 7-8 miljoner eller någonting. Mm. Och hade släppt. 9 poängare efter 10 poängare efter 9 poängare av spelen innan jag liksom ens begav mig ut i verkligheten så att säga mm -hmm. eh, och sen börjar det gå rätt åt skogen när det blir svårare och svårare mer och mer marknadstrender, man måste ha koll på vilken konsol som ska ha vilket spel eh, man får inte ha liksom, samma typ av spel två gånger i rad för då kommer folk att tycka att man upprepar sig så man måste variera sig litegrann, om man ska ha en uppföljare vilket man låser upp senare, ja. alltså att bara döpa ett spel till två, inte en uppföljare utan Nej. man låser senare upp funktionen att göra uppföljare, mm. där man liksom kan, kan klicka och, och välja cykel. Och om man då gör en SQL kan man kanske gärna ha första SQL, eller första uppföljaren får gärna vara på samma, på samma plattform med, med samma motor men med någon innovation. Att man ändrar lite grann på de här olika sliderna som finns. Okay. Men om man ska göra tredje uppföljaren så ska man gärna ha den på ny konsol så att det blir helt nytt med en ny motor mm. också. Mm. Det, det är en ganska stressig balans mellan att forska, att göra nya spel, att hålla koll på marknaden, att träna sina anställda, att du inte vara liksom på det röda och så. det är, mm. Lite så här, ja, men som, som alla sådana spel, som sin som sida är att det, det känns som att man har koll på det och sen börjar det glida. <tills> ja, och så är det, man försöker hålla någon sorts balans men man kan aldrig hålla balansen och så, så äh, mer och mer panik. Ja, jag brukar alltid eh, försöka tänka liksom, att man, man bygger upp en sak och så tar man det och så kör man mm. nästa grej. Och Det var det jag, trodde, liksom, att jag hade då bemästrat här inne i mitt garage och sen kommer det ut i verkligheten och märker att det inte går. <här> Väldigt kul spel. Eh, som sagt, det kostar 50 eller 60 spänn ungefär. Eh, jag tror att det kan vara värt det. Jag är inte klar med det än, känner jag Även om jag måste samla mig lite gärna Innan jag hoppar in i det igen för att, eh, nu när jag vet hur, hur mycket enklare det är i garaget Så känner jag mig inte lika stolt över min eh, Min bra run där inne Så att säga mm. så jag måste liksom Internalisera det, gå vidare Alltså lära mig det jag kan Och sen gå vidare <laughs> um, du, du har inte spelat det, eller hur? Du har kollat Nej, jag har sett vid det här laget Fyra olika playthroughs av det men jag har Hur går det, det för folk? Hur länge spelar de innan de går i konkurs? Eller går de inte i konkurs? Jag har sett två stycken playtrade som har varit ungefär 45 minuter Och de har inte gått i konkurs um, Påbörjat än Men den, den jag har följt längst nu Han har varit nära konkurs rätt mycket mm. Men sen så har han räddat sig själv med ett spel Och sådär ja. Um, ja, Jag kan säga att uh... Första gången så kämpade jag och, och höll mig flytande väldigt mm. länge Men andra gången så har jag varit så att när jag började närma sig Då har jag bara gett upp alltså. ah. Och liksom att det bara okej, okay, konkurs, jag tar ingen lån från banken Det är lugnt mm. Ja nej, han, han innan då Han såg att man kunde låsa upp Uppföljare så hade han redan gjort Mace Swinger 1, 2, 3 och 4 Så mm. Mace Swinger 4 Var då hans största Ja, Genombrott så, ah. så gjorde han lite Pirate Simulations och etc. Han hade väldigt speciella kombinationer Så att det gick ju så där ibland uh, Jag gluttade lite grann på Wikin för spelet Och uh, det är svårt Att göra dåliga kombinationer mm. Av uh, genre och uh, topic som, För att många topics har många genre Som har passar bra i okay. Typ fantasy passar i det mesta uh, mm. Det är svårt att göra jag, jag vet inte om det är någonting det inte passar i Kanske simulation Typ. Uh -huh. eh, men annars så, är det, annars så är det ganska lugnt Och det ger en, en, en liten bonus Till ens overall product Det farliga med spelet är Att man antagligen kommer, som jag gjorde eh, Se sina betyg Som hur bra spelet är uh -huh. att det bara är, det är den synliga aspekten På hur bra en spelar uh -huh. Det som egentligen avgör Hur bra ett spel kommer sälja är eh, Balansen när man utvecklar det Så att allting blir precis rätt Mm -hmm. Och om allt blir precis rätt så får man också bra betyg Men man kan få bra betyg på ett spel Som egentligen inte Hjälper en i slutändan okay. Det finns väldigt mycket matte som folk har lyckas göra på ganska kort tid det, Jag mm. gillar det med, med det Internet Alla wikis och mm. Ja <laughs> ah, um. Jag tänker så här att vi, vi tar en mega kort paus Bara för att liksom få in en lite musikslinga här och så kommer vi tillbaka Och så ska vi prata om Agents of S.H.I.E.L.D du Anna har ju kollat lite grann på Marvel Superhjältar och superskurkar Men eh, först en superkort paus från pausen. och ähm, agents of shield har ju varit lite snack om senast tiden ungefär sedan Avengers släpptes liksom så var det ju, så gick, gick det ju ryck att vad jag såg det så var det den där TV-versionen det vände han har väl kört med så dålla så så jag var inte jag har på det det var ett tag sedan det också, eller? Ja, det var ett tag sedan och det var inte så länge så... Nej, nej bra, jag var rädd att jag hade missat någonting Så Joss Whedon återvade till televisionen mm. Med Agents of S.H.I.E.L.D. Där han då får utforska eh, S.H.I.E.L.D. Som jag har glömt vad det står för I trailen så säger de lite snyggt att det är Du vet, någon säger Det utskrivet Och sen, mm. och sen, och sen säger de Vad är det för någonting? Och så Säger han som blev intervjuad Det låts någon vill ha S.H.I.E.L.D. som initialer Eller <laughs> som mm. <laughs> Vilket ju är hur det fungerar i serievärlden Jag tror det finns två eller tre Förslag på vad det betyder ah. Alltså beroende på vem som skrev det de, de har ju en ny som är typ så här. Det är, det är någonting Homeland En intelligence mm. <laughs> Vi, Anna, kolla precis upp där. det här Ja Det där hjälpte inte så mycket Kolla Wikipedia om du har Ja, där hade vi Wiki en la, la, la. fictional espionage and law enforcement agency. <clears throat> Supreme Headquarters International Espionage Law Enforcement Division. It has changed in, 90, it was changed in 1991 till Strategic Hazard Intervention Espionage Logistics Directorate. Och sen? Och sen så blev det Strategic Homeland Intervention Enforcement and Logistics Division. Det där är den vi ja, är på just nu, no tror jag. Okej, okay, så so strategisk hem... <laughs> intervention, En tål som heter Ja, men det är ju... Och äm, den handlar lite grann då om, SHIELD är ju lite grann äm, liksom USAs regeringsförslag på hur vi kan hålla koll på superhjälte, eller metahuman <laughs> mm. populationen i, i, i vårat rika som är USA ja. det här ser serien kommer handla om äh, jag har inte läst någonting om det. men jag minns att det kommer handla om C- och B-listekändisar Från Marvel-universumet För de kan ju inte ha med Tony Stark annat än i gästspel De kan ju inte ha med Thor annat än i gästspel Nej, Jag tror inte de har råd att ha med någon av dem Exakt, exakt Så det kommer ju vara andra typer av Den här härliga mixen antagligen då Av påhittade och och när jag ser poeterna menar jag liksom poeterna för serien. Oh. Eh, och eh, och eh, riktiga lägga i karaktärer och så. Vad, vad tror du om serien för det första? Har du någon åsikt? Alltså jag vet inte riktigt. Jag gillade ju Avengers-filmen. Jag är ju så väldigt ofamiljär med Marvel överlag. Men, men, men filmen var ju väldigt bra. Så jag hoppas på att det, om han liksom kör med samma lite så här komiska inriktning eh, så tror jag att det kan bli riktigt skoj. Och om de har en bra budget för kanske lite effekter och sådär Så att de kan använda det de vill mm. Av olika hjältar och skurkar liksom nu är det ju så att det du liksom beskriver är ju Dels är det ju Sweden mm. eh, Så det kommer antagligen vara ganska roligt Med då, Precis. du vet, de här hjärtanskärande Slagen ja. i njurarna som man får mm. då, då Och plus då att Marvel äg sig av Disney just nu som har Lika mycket pengar som Gud ja, eh, Så om de verkligen Satsar på det, vilket ju de har gjort Alltså Marvel har ju, och Disney då Nu i förlängning, har ju verkligen kört på det här med att eh, Bygga mm. <laughs> eh, ett franchise som liksom håller över flera filmer Och som, ja, som ska ge oss pengar Så det, det, Allting finns ju där För att det ska mm. bli någonting I alla, alla fall det du eftersöker precis just nu ja. En av anledningarna till att Disney köpte Marvel Äj för att Marvel har 3000 karaktärer på sitt roster. Jag märkte det när jag skulle kolla upp dem. Ja, och jag gav ju För att jag vet ingenting om Marvel. Jag vet en del om DC-karaktärer, och då säger jag liksom en del, att jag vet jag ganska mycket, men jag vet att jag vet ändå väldigt lite. Vet tänker hur mycket det finns liksom att veta. Och jag vet ännu mindre om Marvel. Jag tänkte att du vet nog ännu mindre om Marvel. Så jag tänkte att jag gav Anna en läxa att. Liksom kolla igenom, ögonen igenom Se kändisar Från Marvel ja. universum Både skurkar och hjältar Och liksom baserat på då Jag misstänker en kombination av namn och superkrafter mm. Så vill jag liksom ha någon slags lista Eller någon slags önskelista Av liksom, vad vill du se Eller inte se, eller vad vill du väldigt gär gärna se I Aids of Shield Vad gäller då superhjältar och skurkar Ja, och då är... Liksom, Disclaimen här är ju att Allting annat jag kommer att säga nu är saker som faktiskt finns I Marvel-universumet Precis, det finns där, jag har ingen aning om deras kontext Men det finns där Jag mm. hittade på marvel.com Så ja ah. eh, Jag gick lite på Jag gick ju på namn först och främst Jag hade en lista på skurkar Och en lista på hjältar Och de var väl tusen respektive 700 namn långt. Mm. Så, ja ah. Någonstans måste man ju sålla Så då var det intressanta namn yes. Vilket är, ska jag säga, en ganska bra ställe att börja på trorna lyssnare minns väl den gången När jag i DC-sammanhang i och för sig Hade en lista på påhittade och inte påhittade Superskurkar mm. Och det är svårt att. Alltså, namnen säger en del Och det är helt omöjligt att veta Och de låter alltid väldigt ja. roliga Många av dem lät som liksom Ponys från My Little Ponys Vilket var mm. rätt skoj så här. Starflower. Typ. Men, ja. Jag hittade fler skurkar än hjältar. Hjältarna, de som lät roliga var redan kända och lite sådär. Ja. Men, jag kollade igenom lite skurkar och så tog jag de som inte var så utvecklade. Det var många som var så här: fyra sidor backstory och han eller hon är död. Så Det här mm. är mer de som kanske hade varit med någon gång. eller så. Ja, och även kanske inte de mest seriösa, men jag gillade dem ändå. Vi kan börja med mad juggler Mad juggler mm. Till skillnad då från typ Sane juggler och, och, och not angry juggler Precis <laughs> Den, De är glada junglarerna Som Exakt. finns i världen de, säga, de, alltså Baseline för junglarer Måste väl nästan vara att de är alltså inte galna För att jag tänker alltså Visst, visst våghalsiga men ändå ganska sansade människor Ja, jo, men faktiskt de, de, de, och, och grejen med Om man ser på bilden här på marvel.com Det är inte ens så att han står och jonglerar med facklor eller något, Han har bara vanliga bollar Okej, det, um, okej jag, jag är väldigt mycket mer Och så. han har ett bälte Gjort av sådana här bollar och, om man, Är det de här gula blåa bollarna Eller är det bara bollar De är lite blåa, han har grön dräkt ah, Okej okay, och så, Om man tittar på då, vad folk har skrivit om hans så här, krafter och hans vapen Så står det att ja man kan ju tänka sig kanske att de här bollarna är lite speciella Men det är inget som har visats hittills eh, Och han har inga krafter förutom sin jonglering um, Skulle man kunna säga att han inte är en superskurk egentligen <laughs> Utan han är bara en kille som jonglerar Han är en kille som jonglerar i en superskurk-outfit ah. typ. Uh, hans första så här, first appearance var i Daughters of the Dragon nummer 4 2006 och jag antar att han inte har varit med mer än det uh, oh, uh, Så det är, är rätt ny ändå och någon 2006 sa att en galen junglör det är vad vi ska ha uh, mm. Så jag, jag skulle vilja se det här, jag skulle vilja se vad Joss Whedon gör med honom jag tänker, mig, jag tänker mig som en ineffectual villain som senare går över på goda sidan. Alltså så ja, men, visst, han är lite så här dålig och de, alla tycker lite synd om honom och så tar som tar med honom och, bara, men hur du? och du vet varje gång som de har en sån här koll eh, alla, alla gör sin sina True mm. det här kan jag göra och så, så står han där och, där och, och sen, så liksom, sen så slutar den dramatiska musiken och kameran in, liksom går in i hörnet och där står han och bara "And I can juggle, guys." <laughs> Det är någon som flyger Någon skjuter blixtar Han är som deras cheerleader exakt. Med liksom bollar Exakt exakt. Ja, Så Mad Juggler mm. så Spontant känner jag att det är någon författare för Marvel som, som hade hört om Juggalos mm. <laughs> Och så tänkte ja, oh, yeah, The kids are into that I guess Och så googlade på Juggler Och lärde sig allting som de kunde göra och så, Ja. Oh. Oh, wow, de kan ha massa bollar i luften samtidigt i Have you heard about this? Um, och det, det borde ju, han, han kan säkert bli någon bra sekreterare på Shield eller Shield Att ha många bollar i luften är ju någonting som man liksom ofta, of, ofta då har Som en eh, bra sak i sådana sammanhang Så det är mm. bra, okej, okay. Mad Juggler mm. Mm. Jag tror på honom um, Sen så, så, så har vi ju The Bookworm hmm. mm. Och hans superkraft är att han kan få Karaktärer ifrån böcker Att komma till liv Det låter ju precis som den bästa varför. Jag vet, jag förstår inte Han verkar inte ha varit med såhär jätteofta han, han, kom, han var med första gången 1991 Hans profil är så väldigt kort mm. uh, Han var en ja, men, Blyg, osäker Förlåt, skurk eller hjälte? Uh, skurk okay, ja. uh, Han var blyg och osäker och uh, Var med i någon sorts experiment Och Ja, nu kan han göra det här Och eh, han skulle använda den här kraften då För att han hade en eh, kollega Som var elak mot honom typ mm. Och sen blev han stoppad av någon eh, superhjälte Så han, han var någon så här Villain of the week bara Men det skulle det kunna bli världens bästa avsnitt med Om han så här, får fram vilka karaktärer han vill Från sidorna av en bok eh, Jag ser genast alltså, Problem möjligheter med det här För att vad räknas som en karaktär i en bok. Skulle han kunna skriva en kort Wikipedia-sida om Agent Colson? Det borde gör en göra en version eller bara styra då verkliga Colson. Eller vad, vad, vad händer med självbiografier? Mm. Memoarer. Skulle han kunna liksom. Jag att det får är... han då en idealbild presenterad i boken? Liksom, mm. Är det så att boken då gör en version av den här personen? Eller styr han personen i verkligheten? Och skulle han inte kunna då, liksom, för jag misstänker att i de här världarna Kommer ju det dyka upp serietidningar, typ Iron Man Serietidningar och sånt, garanterat mm. Har han då Iron Man på sin sida, fast en annan Iron Man? Alltså det borde han ju kunna ha Så han skulle potentiellt kunna bli Världens mäktigaste superskurk För att så fort någon Kan han använda nyhetsartiklar, så fort någon skriver En nyhetsartikel så är det bara att han mm. Eller ja. han kan ju bara skriva vad som helst själv Det beror på, liksom, Kan det vara så att det måste vara published Och liksom ha ett antal år på nacken liksom och <laughs> Han har någon sorts integritet Det måste vara en så här publicerad bok Jag tänker att när förlåt, Vilket år så han att han introducerades? 91 91 Så inte, ah, nej, det jättemycket internet Jag eller? tänker så, att 70-talet skulle det säkert kunna vara Att de tänkte att Nej men det, det funkar bara på klassiska verk mm. 90 så tänkte de bara Så tänkte de nog inte alls att, Då, då, då, då var det mer Extremt, vi kör på det mm. Jag tror att det kan vara en bra skurk jag, tror också jag kan inte fint. se att han används på ett bra sätt För att han är alldeles för mäktig Alltså han kommer mm. inte kunna vara god nej, nej, nej, nej. Vad händer om man läser Bibeln? Oh det är, ja. Ja, vi, alltså, jag, liksom glöm... ja Gud höll jag på att säga som en reaktion Men ja, Gud händer uh, nog om han läser alltså, Bibeln alltså, glöm, glöm Gud och glöm Satan Så han kan, kan, han, kan han frammana valen? Kan han frammana dödsängen? Ja alltså. ah. mm. Mm. Han borde kunna det. Han kanske bara inte hade tänkt på det. Det heter han, The bookworm, Vad var hans namn det här till? Att hämnas på någon? Ja, som hade varit elakt mot honom. <laughs> <Det> var <laughs> någon som hela tiden. Jag var älskar elakt att se honom. tidningar. Mm. Han är, här på bilden de har på honom så, här, så, så står han med en bok och så. Liksom framav, och när han någon kvinna ser det ut som. Och så står han där med sina glasögon och ser allmänt arg ut. Det här låter som en mindre genomtänkt version eller en, eller en protoversion av en. Eh... Superhjältinna som fanns med I serietidningen Irredeemable Som jag läste som handlar om mm -hmm. Typen, det är inte vår värld Men deras är ungefär blir mm. galen Och börjar mörda allihopa Hon kommer från en, från, från en lång rad med typ berättare Från Japan mm. Och de, liksom, de övar på att berätta historier Och liksom de övar så länge att de kan berätta Så att liksom karaktärerna kommer till liv mm. Men poängen är att det fungerar inte med det, Utan det gäller att man har då liksom haft en, en tradition av att berätta den här historien liksom vet hur, hur man ska berätta om det Och liksom lär sig känna karaktärerna För att kunna mm. kunna frammana dem Deras essens då att i alla mot dem. det är lite samma sak men, men ja, det här känns mer som att han bara har öppnat en bok och få fram någon. Ja. kul. Mm, coolt. nästa karaktär, jag vet inte, jag fastnade mest för namnet. Han heter Monocle eller The Monocle The Monocle. Och uh, han är någon sorts fotograf. The definite article you might say uh, yes. yes, quite uh, Han hänger med uh, Fantastic Four i varje fall uh, Med eller mot Mot okay. Mot. Uh, mm. mig. Ditt ord var också rätt Jag bara undrar om han var skriker mm. inte <laughs> Och eh, det, som, som namnet kanske avslöjar Så har den här mannen en monokel, Men eh, annars så har han en kamera Som han eh, som, som är lite av en, ja, en laser som han Jag tror att det skulle varit en monockel <laughs> som, han, som han satte på sig Och blev Nej han sätter ett typ öga, liksom, av märkas öga På högra kanten av monokeln För att visa att han har en <laughs> <laughs> <laughs> Eller ett ansikte bara, liksom, Han bara, liksom bara sätter fast ett ansikte liksom, På glasrutan där Men hur pratar han? Ja, i och för sig. Ja, mm. men det funkar inte. Så det var alltså. Och jag kan tänka mig honom som någon sorts, jag vet inte, jag vill se honom som någon sorts modern journalist eller så ond. Men att han ändå har en monokel och så har han sin kamera som då är lite så här pimpad och kan döda folk. Mm. För det, det, det var ungefär i sensen att, ja, jo, men han dödade folk med sin kamera. Ja, här ser ju jag genast alltså. Eh... Okej, jag har det så här, inofficiellt, jag har de facto Tagit på mig rollen för att, för att få det här fungera alltså, ja. som, som, som den som ska liksom, du, Okej, du är nörden som pitchar idéer Och så är jag liksom, <laughs> ju oswinan här Och jag ser ju det här som en slags Chessmaster, alltså, ja. för att kameror är liksom, Det är bra, han är döda via kameror mm. Det passar också väldigt bra in i det här liksom, Moderna samhället där man, hur mycket ska staten Kolla på oss och så mm. Han skulle kunna ha varit någon som jobbar för staten, jobbade för någon spionbyrå uh, Hade mycket, mycket liksom, Kolla på kameror och så Sen blev han galen och utvecklade den Glasögon via kamera och sånt Men det är ganska läskigt att ha någon som kan döda mm. via kameror. Tänk om han var i London ja. Tänk om han var kopplad in till Deras, deras CCTV mm. Mm. Ja, Så The Monocle, jag gillar det Och sen så självklart är det bara Monocle Ett eh, smeknamn för eh, Något annat ja, ja, Han har ju det är bara vad de kallar honom. Ja, jag heter liksom den. kollar på bilderna. Han ser ut som, som han som snurrar runt tronen en stol och visar sitt ansikte i sista avsnittet. Alltså, han, han ser ut som mm. en super skruk. Ja, Gentleman jag. liksom Han har ju världens mest fantastiska handelbar mustasch och yes. skägg. Och en och skägg och, precis. Och en skarfs. Så jag tror att han skulle kunna vara ledaren Bakom uh, The Bookworm Och uh, var det mer Mad Juggalo ah. No, juggler, juggler. <laughs> Mad juggler Mad Juggalo <laughs> är typ bara Joken Jågerns <laughs> gäng <Juggalo>. också, <laughs> ja. I alla fall, okay, so The, the mm, mm. Uh, Sen så har vi uh, Felicity Hopkins A.K.A. Lullaby Som uh, hon, kan, uh, hon sjunger Människor liksom till mm Hon -hmm. uh, Sjunger en bagvisa Och sen så kan hon få dem att göra precis vad hon vill och hon är inte jätteväl Använd eller utvecklad Första gången dök hon upp 1992 Och hon har bland annat Sjungit en man till sömns Och fått honom att skilja sig från sin fru Och gifta sig med henne För att få pengar Jag skulle fråga om det var någon liksom rape Eller bara mindrape <laughs> bara, bara mindrape okay, okay. Ja. Men mm. <clears throat> Så, så, så ja jag, jag tror att man kan använda henne till rätt mycket Hon är rätt så här, Det är rätt bra grej att kunna göra Hon och Bookworm Skulle väl egentligen kunna ta över världen Ja <laughs> För jag tänker så här att Bookworm kunde han styra karaktärerna Som han fick till liv Mm. För om man inte kan, du kan använda henne för att göra det ja, jag, jag tror inte att De specificerade inte om han kunde det, utan ja, det, det Det var det, ja. du skulle kunna använda Lullaby mm. ja. Ja, Så det, där, det är så jag, jag får in henne Hon mm. är liksom eh, Den tekniska spelaren i det här laget ja. Ja. Som hon, hon behövs för att, för att få de andra att fungera mm. Mm. De, Har hon något riktigt namn och alias? Eh, Felicity Hopkins Och alias, det var The Lullaby Precis, och okay. annars Mrs. Harold Cross Det var honom hon då Gifte sig med sen okay. Och äh, jag frågar vilken superhjälte som har mött Henne uh, Det är Sleepwalker, det är samma som har mött Bookworm, så att de har ju en anledning att, så här... Sleepwalker, ja ah, okej okay, coolt Jag har ingen aning inte... Intressant Marvel. Det. Sen uh, min, min sista Superskurk heter Helt enkelt White Rabbit Och en anledning till att jag valde henne är för att hon har De fantastiska hon har så Fantastiska alias Uh, mistress of mayhem, queen mm. of crime och thumper, thumper. Uh, som då är kaninen i hennes, ah, hennes, uh, hennes alias påminner mig om jokers uh, alias harlekin mm. of hate, crime prince of crime, kick, uh, prince of crime <laughs> ah. och så vidare ja uh, hon ja så alltså hon klär ut sig till kaninen i alles underlandet mm. och ja typ är det beter som sig som honom Precis, ah. det kan det bli lite um, Och så i slutet så På hennes uh, biografi Så sa det här <coughs> This has caused many to believe that she is In fact insane Ja, <laughs> um, yeah, Lorena Dodson, hon kommer från en väldigt uh, Rik familj mm. mm. mm. Okej, okay, ja, spontant Varje grupp här, för nu hade vi En grupp här som, eller supergrupp som dyka upp här. Mm. Och eh, alla alla grupper behöver ett wildcard Precis. Där Lallaby liksom, där, där är den, den taktika spelaren som man, som man sätter in med ett mål mm. liksom, för att kunna göra något annat. Så är det här där man stoppar in när man vill ha lite kaos. Ja, precis. När man inte riktigt vet vad som kommer hända. Nej. Eller när man inte vill veta vad som kommer hända. Utan, snarare, ja, precis. Man, jag tänker man... På att man skickar in White Rabbit och Mad Juggler lite grann. Uh... Ja. Ja, jag tror att. Uh... Det låter lite grann som att det finns en risk Att typ kaninen Blir väldigt fascinerad av Jongleringen dock mm, det, ja, hon, hon kan bli lite Det beror på vilket, alltså, det beror på vilket humör den är på För det kan ju vara så här manisk Det kan vara en sån här modisk mm. Intressant ja, men jag, ja, jag gillar det laget du har fått fram här Ja, jag, jag, de, de, de är bra De fem här um, sen, sen så tittar jag på lite hjältar ja. jag Bland annat på en det finns visst en, en grupp som är typ the west coast avengers um, ja det Det här kommer ifrån faktumet att, att uh, nästan alla superheltar i både marvel och dc hänger alltid på östkusten i USA mm. alltså allting ligger alltid på östkusten eller i mitten mm. men liksom aldrig väst så därför brukar det alltid vara det har förut många liksom som har velat brancha out i väste typ så här, det finns inte Justice League West men typ så Team Titans West och Ungdomslagen så alltså, liksom, okay. liksom, för, för att kunna ha då en ny, helt ny spin-off serie uh -huh. Som, jag vet inte ofta det, det går bra men okej. Okay. Så det här var uh, vad vet om de? det var uh, West Coast Avengers uh. men de, de kallar sig nu för tiden för The Great Lakes, champi lakes Champions. Um... Great Lakes Champions är inte det uppe i nordöst igen? Jo, de uh. Okej. Okay, right, uh, okay. plats. Det, så, um, en av de mest prominenta figurerna i den i alla fall är Ashley Crawford Som även nu känns som Big Bertha, Big Bertha Hon kan ändra sin kroppsform Så hon har För att då liksom finansiera hela den här gruppen Så har hon tjänat jättemycket pengar på att vara supermodell Och då var det supersmal mm. Och sen då när hon Fights crime så går hon, blir hon Big Bertha Och är då väldigt enorm och stark och stor Och grejer Och jag vet Jag tycker det är lite väldigt Intressant idé Ändå lite under Men jag känns, det känns som att det är någonting de skulle kunna jag vet inte. Ha med i en serie på något sätt. Ja, men hon är hon ändå är super. Hon är hjälte. Hjältehinna. Hjälte. Ja, precis. Intressant, ja. Om de ville hjälpa till lite. För de här har ju då hjälpt och rätt ofta. Och sådär, ja, vad cool. jag har förstått. Ja. Och hon... så, men, men är hon liksom en shape cheatjur? Eller, eller är det fortfarande hon? Fast tjock och inte tjock. Precis, det är hon. Ja. Men hon liksom kan ändra sin form. Det är ju ganska bra så här cheap cheat. Ja, jo, <laughs> alltså, jag menar, Jag... Om jag ser så här, någon som är jätte, jätte jättesmål ändå så är det inte det här, Då så skulle jag kanske inte bara är det samma person som <laughs> har bytt skeppnad. Nej ja, nej, det, det funkar. Mm. Först tänkte jag att det var dumt men det funkar ju. Och eh, en annan person i hennes då lag så att säga är ju Squirrel Girl. Squirrel Girl. Ja. Och, alltså jag vet inte det är den här som alltid tas upp I sammanhanget alltså, just Squirrel Girl har fått lite gärna. Jag tror mest på grund av namnet mm. är liksom na När man säger att ja ah, Disney köpte Marvel Marvel har 3000 karaktär liksom, Alla kan de utveckla till en ny karaktär ja. Så det är så här, det är Iron Man Och det är Thor och det är Wolverine Och så är det Squirrel Girl Och jag har försökt Förstå henne lite grann Men hon, hon hänger med äckhårar och hon är glad för det Hon hade en sidekick som hette Monkey Joe Som, Vad jag förstod så var det så att eh, Great Lakes Champions Hade en kille som hette Typ Leatherboy eh, Ett tag, men oh, gud, ja. Leatherboy Visade sig bara vara en kille som gillade att klut sig i läder-outfit <laughs> så, så de sparkade honom Vad är ni gör här? <laughs> och de var men du får inte vara med och så blev han upprörd så död I'm very angry. <laughs> Så dödade han Monkey Joe uh, Den lilla <laughs> What? Men hade Monkey Joe någon som bekräftade han, han var en ekorre, jag vet inte riktigt <laughs> Uh, men okay. så nu hänger Squirrel Girl istället Med Tippy Toe Hennes, <laughs> hennes nya Squirrel Pal Och jag vet jag, jag, jag vet typ inget om det Men jag vill ha med en tjej Som hänger med äckorrar Och har ah, som ja, sina, ja, sina ja. best friends uh, jag, jag vill jag även här, att Leatherboy ska vara med någon gång Egentligen <laughs> Jag tänker så här såhär liksom, um, okay, Peter Parker mm. Har ju the proportional strength of a spider uh. för Squirrel Girl <laughs> Jag, jag, jag vet inte riktigt Jag har inte riktigt förstått det här Men det verkar som att hon, hon typ hänger i Central Park Och liksom har en squirrel army Ungefär oh, herregud. Hon, hon bara just, I don't know, feast my pretties Liksom yeah. <laughs> um, så, så jag, jag vet om hon är ja, jag hade, jag hade, Steve Urban. <laughs> Jag hade önskat att det här var sista hjälten du hade Är det det? är näst sista hjälten jag har oh, för att sista jag Det hade var... varit en så perfekt övergång För liksom Winter is Coming Och The Squirrel och Nötter och allting det... Ja, svårt, ja. Jag, det okay. Men jag vill gärna ta upp Bling Ja, det är ju självklart att du blinga också. Du, du visar med bling och du måste ta upp bling. Bling, utropstecken, det är viktigt det är. Bling. Eh, och, och jag ska ge er Bling's backstory här. Hon heter egentligen Roxanne Roxy Washington. Och hon, hon är. Ja, det där är därför hon ser ut som. Alltså för att hon är, hon är sten Roxy. Rock. Roxy. Ah, mm. Nej, men, sorry, förlåt. Eh, hon ser ut som hon är gjord av kristall eller sten eller något liknande. Och hon, hon är då barn till eh, så hip hop elit mm. eh, Vid namn eh, Pappan då heter Roy Daddy Libido Washington eh, Mamma heter Angel Sexy Mother Depray Och eh, när hon var liten så var hon med i då föräldrarnas rap-video Så var det liksom, eh, många som ville då kidnappa henne som Och döda henne typ, som Precis Och sen så ja, började hon hänga på The Xavier i, Institut Institute of Game X-Men Och bla. bla, bla. Och hon var jätteduktig och så Men, men hon heter Bling Hon har ja, rätt okay. föräldrar och hon heter Bling Och uh. typ skiner Och jag vet inte vad jag vet inte vad jag ska göra med det här <laughs> <laughs> I, I don't know hon, hon dök upp första gången 2005 mm, mm, mm. Såklart För hon heter Bling, Bling um, okay, ja, precis. Jag, jag vill bara se henne i en serie Och jag vill bara se någon försöka vara straight-faced När de bara Oh, your name's Bling ja jo, det, det hade antagligen varit en grej som de inte tar med. Nej. <laughs> eh, vissa namn brukar ju försvinna så de heter, för sina som heter eh, Fonham-sina a istället, som Ro Roxy. Eh, ja, precis, det exakt. Eh, det är intressant att du tog med då en, en, en X-man som sista där. Mm. Delat så fattar jag varför hon ser ut som hon gjorde oss liksom. ja, men Då ja. är det då är logiskt att hon, varit. hon, hon hade X-genen. Precis. Eh, Marvel äger ju x men liksom. Så X-Men är ju mer universum. Mm. X-Men möter ju Avengers liksom. Spider-Man är i... Spider-Man är inte en X-Men men, men, alltså, Spider-Man har ju också hängt med Avengers Och, och Avengers har hängt med Dick Xavier Och liksom allt det här Så det, mm. de bor ju i samma universum Det intressanta då är ju att eh, Om du skulle typ sammanfatta Vad den stora storyn i X-Men är Vad, vad skulle ah. du säga det är liksom Mutanter mot människor Ja precis, och för att liksom varför Människor tycker att mutanter är lite så här läskiga Och så om jag tänker då Om jag då nu förstår att Det här är en del av hela marvel universum ja. Så tänker jag, men det finns ju gudar också Och så finns ja, det en ja, massa precis. superhjältar som inte är mutanter Och så Så det är typ så här. du ser någon liksom äh, Sitta typ i, i Central Park Och sen liksom börjar klättra i ett träd Som, som ett djur mm. Och så tänker du att det antingen är coolt om det är typ Squirrel ja. <laughs> För då är, det liksom, då är det superhjälte Eller så är du rädd för det Ifall det är en mutant För då är ja. det liksom The next step of human evolution Så att, just X-Men funkar väldigt dåligt När man blandar det med resten av Marvel ja. typ Du ser någon flyga där borta Och så är det så här: Om det är Thor Då kommer jag bli imponerad Om det är en X-Men Då kommer jag bli så här, ah Freak ah, I'm so scared så, De är gudar du freak Och sen så när jag läste På lite andra karaktärer Så här så inte, det finns ju magi och grejer också så mm. att det finns allt finns på en ja, gång och yes. samtidigt och jag, bara, jag förstår ingenting det är teknik och det är magi och det är och det, är. Jop, jop. det stämmer det, det är lite problem med de här som liksom, grejerna som skapades som egna saker sen mm. som så har de liksom handlat under samma företag och ja. mycket, crossovers, så, ja. mycket crossovers till crossovers. Wolverine har varit med alla eh, Marvel liksom, hjältar för att Wolverine mm. säljer tidningar. Mm. Eh. Man, det, det finns en grej med att man bara lägger Wolverine på omslaget liksom Så säljer tidningen mer Även om man inte ens är med i, avsnitt, eller alltså i, i, i tidningen han är, han är väldigt populär ah. <laughs> Coolt Men eh, Jag har ingen övergång nu För att du, du vägrar det ju så att, eh, Ja, det är mitt fel Det här är helt enkelt Annas önskelista Anna har gjort då liksom ett, ett förslag på superhelt lag Och ett förslag på superskorkar åt dem <laughs> Perfekt eh, Vi tar en kort paus Kommer tillbaka med lite Game of Thrones men ja, paus, Truls. paus. Truls. Men i så fall var vi tillbaka från pausen Och äh, Game of Thrones Säsong 3 avsnitt 7, 8, något sånt 7 tror jag 7, Vänta, 8, 9, nej ja. 8. Ja, någonting. Ja, alltså jag har ju för sig eh, Wikipedia här. Ja, sjunde avsnittet. Yes. Precis. Exakt. Så sju, åtta, nio, tio. Ja, då, då är det ett avsnitt mellan dem jag sa innan jag avsett här. Bär en Fair. Exakt. Bär en av Sen Fair. Sändes ju nyligen. Eh, och eh, vi, vi har sett det. Mm. Var så här spontant. Vad tyckte du var av avsnittet? Var det bra eller dåligt? Det var inte så minnesvärt. Uh, jag, menar, jag, jag menar Jag hatar ju serien nu när Ross är död Men förutom mm. det så, så, så var det ändå inte så minnesvärd um. För mig Alltså den, den scenen som var liksom mest Osnäpig Vilket är en bra skala på hur bra En ja. scen är, mm. Var när uh, Tywin snackade med Joffrey Ja uh, Mest för att då hur, hur lite han bryr sig om Joffrey Antagligen på grund av att han vet att han Är ett incestbarn liksom Ja, och, och, för annars skulle han ju antagligen varit väldigt Mån om att, nej fasiken, nej. Han hade fortfarande varit väldigt mån om Att han skulle göra som han ville Ja, så alltså jag tror ju att Tywin ändå Precis som alla andra vet att Joffrey är ett litet as och Inte bara ett litet as utan Bara jobbig Och rätt dålig på det här med kunggrejen ja, Han kan ingenting och liksom, Han lever inte upp till någon standard Överhuvudtaget men han är allt de har Precis. Men eh, jag gillar helt enkelt den scenen. Jag gillar det där han bra. hur han äh, går fram emot vår Charles Konung uppför trapporna och tittar ner på honom. Yes. Mm. Uh, ja precis och uh, liksom hur artigt som helst sen så gör liksom förslag på vad man kan göra för att, för att förbättra Jofri alltså Perceived slight då så att säga. Ja, men, men man vet ju alltså, av, av hans stans, av hans liksom gång så vet man att han inte alls är ett dig utan han. Nej. Ja. <laughs> han tycker att eh, Joffrey kan eh, ja. <laughs> dra dit peppan växer. Men eh, lite grann för att, för att inte. Eh, köra bara en recap avsnittet. Ja, mm. Så har vi valt då att prata om. Det det som avsnittet fick sitt namn av Alltså Baron, Made and Fair och, mm. och vad Jamie sysslar med ja. och, och det som eh, Är det hans redemption Eller är det bara ett bra karaktärslag Eller har vi glömt vad som har hänt alltså, vad, mm. Berätta dina tankar kring Jamie här då? Alltså Jamie just nu känns ju som att han eh, På något sätt ska vinna Sympatipoäng eh, vi, vi har haft i tidigare avsnitt så har han berättat Om varför han eh, blev the kungsejer varför han dödade kungen och han hade bra anledningar så det väldigt sympatisk och så och mm -hmm. eh, nu har han varit väldigt då, trevlig och snäll mot Brian här och han äl älskar ju sin syster på många olika sätt och uh -huh. det är väldigt fint och så um, och, och, och på något sätt så det här är ändå säsong tre och vid det här laget så kanske man ibland glömmer att eh, Jamie putter ut ett barn genom ett fönster. Mm. Och, men han, och han gjorde det ändå på ett väldigt Nonchalant sätt mm. eh, Det var ju inte så här att och nej, liksom bara Utan att tänka igenom det, utan det var lite så här: Ja, nej men det var ju synd att du var här, putt Och sen ungefär, ja ah, men var var vi någonstans eh, Alltid väldigt så här, Pragmatisk eh, mm, När han behöver döda någon, han dödade sin kusin För att komma ur kedjor och sådär liksom Ja men det, det är sånt man måste göra Så, så jag tänker att på något sätt så är det viktigt att inte, inte glömma Den sidan, för annars så känner jag att han Blir bli redimad lite för lätt eh, Jag håller med, för att alltså vissa att alltså hans backstory Då är eh, Väldigt liksom Man blir väldigt såhär konvinns av att han, han faktiskt gjorde det han var tvungen att göra Vad mm. gäller eh, Ares mm. eh, men, men, men Brandon hände efter Ares Brandon har nog inte liksom kallat honom Slayer. Brandon har nog inte mm. Någonting allt. alltså sen så vet vi att äh, Brandon är ju äh, Eddards son, så att Det mm. kanske är lite så att han var lite arg på Ned För att Ned mm. alltid var så Ned gillade inte det här med att han dödade kungen Nej, ungefär <laughs> Eller ja, Ned skulle väl också vara kungen men ja, även för, för Jamie var ju sura att skydda kungen Det, det, det var ju det som mm. gillade <laughs> um, Men Men ja, som sagt Och sen så efter, alltså Det har ju hänt, och sen så efter det så hände lite andra saker Jag vet inte som du säger, det blir ändå lätt att man glömmer bort att, att det har hänt. Ja, för att nu så för. Att, för att det var inte att mycket... han dödade inte, eller Han försökte inte döda Brandon för att skydda hela Kings landing. Nej, utan det gjorde han för att skydda sig själv och sin syster och deras rykte. Kanske i eftersom att. Äh... Alla verkar veta det ändå. Jag tänkte mer säga, vad skulle han säga? För det första. För det för, för första är han liten, han kanske inte vet vad som händer För det andra är det så här, vem lyssnar på Det är Precis. snorunge eh, För att varför skulle Två lärnesröret klättra upp i något Avhivet-ton Ja, precis. Var... <laughs> det är så mycket som är liksom inte eh, Stämmer så att säga, I den i, i story Men istället då så väljer han att Ta det säkra för det osäkra och putta ut honom från Tornet ja. För att tydligen visste han att Brandon brukar klättra Så att det skulle se ut som en olycka han är väldigt smart. Han tar mm. reda på fakta innan han gör saker. Ja. Så du har helt inget åsikter om det här Brian-förhållandet som börjar växa fram. Ja, alltså på ett sätt så Det är ju, det är ju fint. Och vi ska ju tycka att det är extra fint eftersom hon ska då vara så ful och sådär. Så att det ska ju inte vara för att han tycker hon är snygg utan det är ju för att han Verkligen, respekterar henne ja, och tycker om henne för den hon är och inte för att hon är snygg. Mm. Inte för att hon ser ut som en supermodell eller något sånt där. Nej, nej, nej. Um, Vilket hon gör. Men Och det är ju, alltid, det är ju fint och sådär. Och på något sätt så ska väl det redeema honom extra att han inte gör det för att hon är snygg. Och för att han har sin älskade på sidan och ändå kan bry sig om en annan kvinna. Mm. Och eh, riskera livet för henne. Men jag, vet inte, jag såg till och med en artikel där det var lite att nu ingen kan säga något ont om Jamie och jag bara. Mm. Jo vi kan det för att han har gjort Hemska saker och ah, jag vet inte vad som händer uh, det, oh, det, det, jag, vet inte, jag har ett dubbla känslor här För det han, för det han kommer med det, i, i, I detta avsnitt är ju när Den här ex-maisten Typ ex blir lite sur när, när Jamie Menar att uh, ex experiment på levande Människor var liksom av hämst han mördade folk ja. Så kommer ex att och säger hur många du dödade 50, 100 och så typ Jamie bara Inaccountable eller vad det var, vad det, var. Mm. Det, det går inte att veta Nej. Och sen så säger typ Mejstern hur många har räddat oss och så säger jag, typ En halv miljon eller hur många som bor i Kingsland uh. Och det, det funkar ju Som sagt fortfarande på Ares Det funkar inte på sin kusin Eller på Brandon Nej Uh, han, dödade, uh, han dödade inte Brandon för att rädda Hela Winterfell yep. uh, Och även om han har gjort det Det hade varit underligt alltså, uh. Det hade också haft sig en moraliska mm. uh, Det de har fortfarande sina moraliska svårigheter Även om Ares liksom nu målas upp av Jamie Som, <laughs> som en en, en person alltså, det, det är fortfarande bara Jamie som vet om den här komplotten att spränga hela Kings Landing mm. uh, Väldigt, Det är bara uh, Jamie säkert, som uh, Det är det jag menar I, i, i sammanhanget uh. så, vi, har, vi kan inte utsluta att han faktiskt ljuger Att det här är en Nej. efterkonstruktion för att, för att Jag vet inte För, för att rättfärdighetan dödade lätt. en kung Som han var att skydda Få folk att sluta kalla honom kingslayer För det är lite tråkigt vad jag, jag tänker liksom då att äh, Att det ska vara en efterkonstruktion Att det är en lögn Passar ju mer in på branden mordet än att än att det är ja. I liksom då för att, men Jag dödade ibland för att han hade Riggat hela och inte fält det att spängas Jag såg in i framtiden Att han skulle bli farlig ja, mm. Jag såg de ögon. Alltså det i det, ögon Vi har åsikter <laughs> Vi har åsikter, vi tycker det är fint Att han räddade Brian för att han alltså... förtjänar inte Att bli av en, av en björn men, men det gör honom inte till en uh, Shining Night Liksom Nej, Nej och, och jag är helt för att Överkomma liksom, sådana moraliska Men så länge det inte, så länge det inte bara så under mattan nu, så länge han Nej. inte är en good guy Från och med nu Det vore jobbigt, jag menar nu var ju grejen att Brian då... Och även om man är en good guy så ska han inte ses som det Av någon Nej, precis Utan mer att alla bara, ja det är ju fint att du sonar, Försöker zona ah. dina brott Men Brian nu har ju då börjat kalla honom Sir Jamie eller för Kingslayer för att yes. han jag tänker att uh, Katlin kanske inte berättade för henne att, att, att Jamie puttade ut brännare om fönstret. <littar> lite sådana saker um, jag, jag tänkte är att i alla att han såg honom ha kannibalet. Så, <laughs> så Jamie. I forgive you for everything. Daenerys Daenerys uh, det är lite läskigt. Um... Daenerys är ju mot slaveri. Ja. Uh. Vilket man faktiskt är i Westeros också. Så liksom mm. det är ju det är ju någonting som har fått sitt lite hemland då. Det är ju för vi, vi i väst ja. är ju då väldigt Det skulle jag säga, det är ju en del i det här med upplysta. att hon ska förälsa, hon ska förälsa alla, här, alla, alla barbarerna. Mm. Um, men ja, men, uh, uh, så so, so, det senaste målet då För föräldningen är ju Junky, tror jag, heter det, ja. Uh. Uh, Yellow City of Junky. Och. Ja, uh, uh, uh, uh, de har ju slavar. Ja. Uh. Uh, så, så hennes då förslag på en lösning är att De, de ska fria alla slavarna Precis eh, och Vilket jag det, fortfarande ja. gillar alltså som, ja, en, som det är, en grej Det är bra. Det är en bra grej mm. För annars mördar vi er Ja men precis, deras gåva till henne var Ett skepp och mm. massa guld Och ja, men massa mm. grejer, hon säger Min gåva till er är era liv så Det är ju väldigt snällt Snällt av henne och, ja, Hon menar att så här, ja vad händer med dem som inte liksom, Viker sig, ja de går Precis. Jag, jag undrar, tänker hon mörda då de som är liksom in charge och som har någonting att göra? Eller ah. tänker hon mörda alla Nobelfamiljer? Det är en bra fråga. Man, för jag, jag att... tänker så här, vad, vad, okej, den här, den här, det här svinet som, som hon nu träffade, mm. om han har fru och barn, hur mycket är de inblandade i? Liksom det, hur, mm. mycket kan man, hur mycket kan de stå, stå, stå till svar för det samhället de lever i? Mm. <laughs> det är ju frågan. Um... Eller är det bara rätt för att det är slaveri? De här, yes. de här moraliska frågorna blir väldigt bortsuddade Ja, nu <laughs> uh, blir det. Yes, no, Jeesus, vi så Dödar vi alla in charge? Det Men, är okej okay yeah. att mörda ifall man tycker att ens en är just. Precis. <laughs> det är ungefär det som är grejen nu. Att det är okej okay att mörda kungen om det är okej. Okay. Det är okej okay uh. att mörda ungar för att, om, om de ser att han sex. Uh, mm. Det är okej okay att, uh, ja. Ja, det, det är väldigt mycket som sopas under mattan och, och, och grejen är att Jag antar att de här olika hemska Och bra grejerna som alla gör Ska vara del av de här komplexa karaktärerna mm, Som mm. Martin gör Bara att, eh, om, jag, vet inte, jag vet ju inte hur han gör i, i böckerna Med det, men här känns det ju då som att de Försöker få alla att vara rätt så här om tyckte liksom så här, lätt att tycka om så då kanske vi sopar dem lite mer jobbiga saker med Ja de hemska implikationerna. Ja men precis så här. Ja, den är vilka döder du exakt i staden. Nej men de som de onda. Är, de onda. och alla slavar har det bra nu Och man bara jaha men de rika bara och så, så här. From, liksom, Vi har inga Go, your free slaves. Gå ut i öknen och vara fria. Ja, men precis. Jaha, ja. Alla, alla kan få så mycket mat som kan bära som som ja. betalning. Och sen går ni ut i öknen och så dör ni. Ja, men det vill säga. de ska få allt de kan bära. Ja, I med bara, mig. Var och... ska de gå någonstans då. Det, det hon gör lite gärna är nästan att typ, hjärntvätta folk till att bli hennes mm. frivilliga slavar, Vilket då är okej okay för att mm. de gör det med, med vilje. Precis. Men, men, men, men ja. Så, för att jag tänker så här, liksom, hur mycket kan då Typ de psykologiska eh, Hjärntvätt ha försvunnit Av att nu är de fria ja, men De är fria nu och de bara eh, Vad ska vi göra med våra liv En ny ledare, jej! Och, och men Jag tycker ny, det är, det är, är okej att, för att hon är För att hon god och vi tycker om henne Nej jag, men hon avskar för slaveri Jag får gå därifrån om jag vill Ja Men jag vet inte vad jag ska göra med mitt liv Men Sorry. jag kan gå det här med henne För hon är bra jag menar, om, hon, om hon skulle vilja skulle hon ju bygga en stad Och sen typ så här, satsa på utbildningen eller utbildningen Ja men det är det men Hon behöver ju inte åka tillbaka till Västerås Det är lite det jag så här, känner med henne nu, att nu Hon skulle kunna så här, ha sitt folk där hon är Hon behöver inte järntronen. Så. Det är så här. It's my right. Man bara, ah, men du kan också stanna här och hjälpa dem här och kanske bygga upp någonting eller något. Nej, nej, nej men okej du vill inte det. Du vill. Okej, mm. Ja, precis. Ja, mm. <laughs> och det här från då, vad är den traumatiserad 14-åring eller någonting? Mm. Hon kanske har fyllt 15 nu. Ah, okay, ja, okej. Eh, Anförde inte. Ja, <laughs> oh, intressant. Nästa avsnitt. Mm. Vad? Jag vet inte bak <skratt> med en nummer tio. Vad finns kvar? Att hugga av det, <skratt> ja, det kanske får vara punkten för Game of Thrones <skratt> som där. Ja. De här moraliska sakerna som lite gärna. Det känns bra att vi tar upp dem. Ja, det känns bra att någon tar upp dem. <skratt> <skratt> vi måste göra det. Ja, någon, någon måste ändå påpeka att eh, jag vet inte hur mycket som suddas bort av det man gör efter det hemska man har gjort. Nej Nej. Vi, vi tar en paus och pratar om ett eh, annat program där ibland de moraliska implikationerna är <laughs> staggering. Eh, men först en paus. Där var vi tillbaka från pausen Och, och eh, den andra tv-serien som, som Team Effort eh, Effortcast i alla fall Effortcast-branschen av Team Effort ja. <laughs> Pratar om och ser på just nu är ju Doctor Who mm -hmm. Och det näst sista avsnittet På andra delen av säsong sju ja. Det vill säga det sista avsnittet av säsong sju Alltså, alltså näst sista ja. <laughs> Nightmare in Silver Gick nyligen mm -hmm. Skrivet av Neil Gaiman Eller alltså, det är inte registrerat eller sånt Utan det är, det är skrivet, skrivet. Ja. Ja. Um, Nightmare in Silver då som sagt Och det är nästa sista avsnittet Nästa avsnitt kommer vara The Name of the Doctor mm. um, Men innan vi börjar prata om uh, faktoret att vi antagligen inte kommer att veta vad han heter uh, <laughs> så, så kan vi prata om Nightmare in Silver mm -hmm. Vad tyckte vi om det? Jag tyckte om det, det var underhållande Det var väl skrivet. Jag gillar Neil Gamens Känsla för detaljer Han bygger gärna upp En, en värld rätt mm. så här, på, på rätt liten tid Så har man en, en värld Och all, det är rätt etablerat Och hans karaktärer får rätt mycket personlighet På en gång ja, Vilka som så här kontrast för den som lyssnar Och som inte vet vem som skriver avsnitten Vad, vad har Neil Gaiman gjort för andra avsnitt? Neil Gaiman har gjort Doctor's wife. The doctor's wife det är den va. Den med, eh, den, med idris. idris och house. Precis. Ah. Eh, där vi också då fick rätt intressanta karaktärer då, och. en värld och hela, hela konceptet mm. med att typ skrotplaneten planeten. Precis och, och, och konceptet med house. Time lord och, eater. Och, <laughs> ja men precis. Hela plötsligt som man en time lord eater och det är så här, ja, hej nylgamen. Um, och här då så hade vi en. Planet som tidigare hade varit Någon sorts nöjesfält När det var funktionellt alltså Jag tänker mig att det var en del av en Precis, bland annat <laughs> Så det inte planer av det här screen, att det, <laughs> Hela den här planeten är ett nöjesfält <laughs> Men vad har det för kulturella implikationer? Ingen vet, det är ett nöjensfält. Det är England som är ett nöjensfält. Ja men typ, ja, men det är ett uh, <laughs> ja. Men det, det fanns i alla fall världens, eller universums bästa på det här Ja, planeten. och vi träffade på en man som klädde sig som Willy Wonka och vi, ja. doktorn hade med sig en golden ticket. ticket Så det var fina referenser där ja. Och han, han, han, hans namn Jag gillar ändå, vi kom till Hedgewick's World och sen så... Pratade han om allting som fanns där och det var, Senare så nämnde han de här olika delarna På fältet Och då hade vi bland annat då deras här final stand Som var i Natty Longshoes Comical Castle Som var A castle with a drawbridge in the moat Yes, only comical typ. yeah, Only comical, exakt Ja, så En värld då um. En värld med väldigt stort nöjesfält på Med en del militärer, lite, det är no del militärer. Vi har ett imperium, imperium Med precis. en kejsare eh, Och vi har Ett krig som eh, Vi får höra om det Cyberwar typ. ja, det, det var mer, mer eller ett krig mot då, För länge sedan var det ett för krig mot eh, men inte så länge sedan att inte de som var här kunde varit med i. det Nej, precis, så är inte jättelänge länge sedan. Men det höll på väldigt länge. Ja, precis. Ett krig då mot cybermen som vi har träffats för. Det är sen senaste 50 åren, så här, gånger. Ja, några gånger. Det är... och, och det verkar som att de, det här imperiet då. Som inte är England. Men, det är, men det är inte heller det stora människor imperiet, utan det här är där bara något imperium typ. Det är ett imperium. Ja. Typ. Ja. De kommer ju på då ett, ett sätt. Att vinna emot Cybermen. Mm. Och det var i princip att ja, Om man ser en cybermän på en planet eller ett system Så spränger man det systemet mm. eh, Liksom imploderar den planeten De är på döda Vilket stjärnor Ungefär samma lösning som Doktorn hade för att få slut på time Senaste Time War Ja, The Last Great Time War det var, Doktorns idé var ju då att Om vi dödar alla här Så tar ju kriget slut Exakt och eh, vi har En karaktär Spelad av Warwick Davis, mm -hmm. Warwick Davis eh, Porridge mm -hmm. Porridge eller, Porridge Som då säger att som då När han berättar om det här ja, Den här taktiken eh, Säger att ja, den, den, den han nog kände Mest sympati för var den stackars Som fick trycka på knappen Vilket vi då kan koppla till ja Stackars doktorn som fick trycka på knappen <laughs> ja. Jag, jag tänkte säga vilket far som kopplat till att det är uppenbart för hans hushåll det, <skratt> det var knappt. Det är också. Det var det jag tänkte. Sen, sen så gjorde du den här doktor-baddy-baddy-kopplingen. Uh, mm. um, som uh, ju då inte. För, för porridge säger det att det är klara, eller hur? Yes. Så kanske, kanske det triggar ett, uh, ett minne från Time War-boken hon läste. Mm. <skratt> uh, vi vet inte dock. Uh, vi kan kanske prata om det i. i allt tack. Yes. <laughs> vi, vi, vi håller kvar alls inte här. Men okej, okay, vad, vad tyckte vi alls inte? Det var välskrivet. Välskrivet. Uh, Matt Smith levererade bra. Uh, han fick spela ut en hel del av ja, det här avsnittet. Han fick vara mycket doktor, men han fick även vara. Mr. Clever då, sin Cyber-motsvarighet på något sätt Eller ja, för liksom, att, för den som att, försökte ta över honom och, En av attraktionerna på det här Nedsfältet nö var ju då, hette han Hedgewigs, eh, uh. här, han, hade, han hade The Last Cyberman då mm. som, var, som var en kortspelande bluff då Där Porridge, spelade Warwick Davis då, hjälper till med att, styra. Med, med att styra allt ja, precis. Så det är eh, inte kortspel Det var schack såklart förlåt ja. eh, Att den här sista Cyberman spelade schack Men det fanns ju också Cybermites eh. ah. De här små termitliknande Eller lite intäktsliknande Så, så de mm. förstår ju att det, det är inte så lugnt som det verkar Och mycket riktigt väldigt snart så kommer det läsa Cyberman Att Resat på sig och börja vandra runt mm, Och uppgradera sig själva rätt eh, Effektivt ja, det, det har ju alltid varit en av de sakerna med cybermän Att de, de uppgraderar sig själva ah. Vilket att om någonting fungerar på en av dem Så kommer det inte fungera på någon resten av precis. precis. Så en cyberman går ner i vattnet och nej, de håller på att gå sönder cybermen säger upgrading Och mm. eh, allt är löst precis. Um, Och, och cybermän konverterar gärna Andra människor till eh, Precis. Och försöker göra på doktorn Mm. Och eh, tidigare så har de ju inte kunnat göra det Därför att han är ju då en Time Lord eller en Gallifreyan eh, Snarare än en människa Men eh, nu kan de göra det Ja precis vilket då vi, vi ska förstå har att göra med Att det här är, eh, i, är Rätt mycket i framtiden jämfört mm. med vad han har träffat förut mm. Så de har helt enkelt kommit över Den lilla nackdelen att de inte kunde göra Om honom till mm. eh, Time Lord Och, eh, då får vi ju då den här standoffen mellan cyberdelen av honom Som, som kallas själv för Mr. Clever mm. Och Doktorn då som, som båda äger 48, någonting, någonting, procent av hjärnan mm. Och då bestämmer sig för att ha en schackmatch om de sista Sista 0,2 procenten eller ja, något där. Och, och då ta över <laughs> mm. Där var det ju också en del av de här referenserna som vi sett tidigare i Både ah. med ett smitton, men framförallt i 50 Om det är nu är andra halvanas alltså som sju ah, Ja, så har vi, har vi fått mycket referenser Det fick se alla doktorer ja. Vilket jag, jag, jag gillar alltid när vi de gör det de, de använder det inte för mycket mm. känns som. Nej, utan det är lite såhär, när det passar ah. Är det, hade 10 en sån Nej. Den enda, 10 de, de hade lite mer, lite, lite mer så här. I en valbok kunde man se. Precis, det var antäckning. väl det mesta. För första gången vi fick se alla sådär nu. Det ah. var ju 11:11. Ah. 11 Precis. The mm -hmm. um, och det är attraktivt. Och nu fick Matt Smith även eh, spela ut eh, Fantastic och Alonso, som då är eh, 9 och 10:s eh, catchphrases respektive. Där då Geronimo är. Elvas. Så så han jag precis han fick han fick då köra deras services. Mm. Vilket ju är uh, Fan Warranty. Yep. Och fantastic. Fantastic. Fan service. Jag yes. yes. gillar det. Allonsy. Åh, oh, lite lite försök till uh, northern accent. Eh, uh, fantastisk, <laughs> Fantastic. Fantastic. fantastic. <laughs> uh, <laughs> det, det, det, jag gillar det Doctors kamp mot doktorn. Ja, eller var, doktorn mot Mr. Då. Det var bra. Han var, han var bra i båda rollerna. Det var, det var intressant. Ja, men det var ju det. man, ähm, man glömmer ju det. Alltså, jag tycker Matt Smith är så bra på att spela det han spelar med med doktorn att man mm. glömmer att han faktiskt spelar i här rollen och ja. att Matt Smith inte är så här. Ja, men precis. <laughs> han är inte så här whimsical. Så när han så när han drar på då en helt annan roll så blir det väldigt påtagligt mm. och väldigt så här wow, okay, det här händer någonting ja för Här blir det mer kontrast jag gillar, För det jag gillar annars med honom är i det här att När han går från väldigt ung Och barnslig ja. doktor till väldigt mörk Och kanske gammal doktor Och ledsen doktor och det Där är... man då liksom förstår hur mycket han, han, han, han gör sig till Ja men precis att så här, Allt det här är bara en mask För egentligen så går ja. hans händer inombords Exakt exactly. Så där, det kanske kan vara En lite bra övergång För där vi då lite grann praisar Smith's Acting uh, Shops. Jag använder min min svenska här till, till all min fördel. <skratt> så har vi tankar kring Klara Ja, uh, Jenna Louise Coleman i det här avsnittet. Jag har, jag har haft det här problemet lite med henne förut det här vad vi har pratat om det här format. Hon, hon ser helt ut att ha väldigt kul, vilket fungerar ibland. Hon ser väldigt så här förvånad och glad ut konstant, väldigt mm. så här road. Och i det här avsnittet så gjorde hon det väldigt mycket och det fungerade inte alls. För Nej, för att... Hon har då då i alla fall fått en sån här mänsklighets... En sån här du vet, tillbaka till verkligheten-faktor. Mm. Typ så här i ubåten fick hon det. Hon fick, ja. det. hon fick det i spökhistorien liksom också. En, mm. du vet, en, den här, liksom, hon har fattat att doktorn är tidigt resan och att vi alla är döda för honom. Mm. Mm. Men här så det här jag så väldigt mycket att hon hamnar i en roll då. Det är ett imperium. Cybermen som är resa sig. Mm. Mm. Doktorn säger att, okej, okay, Clara, you're in charge. Mm. Det är underligt vad det <laughs> mm. Och du typ, Klar då säger: Okej, okay, Agatis, mm. varpå hon börjar domdera, Hon har ju inget taktiskt. Jag vet inte vad hon ska göra, hon bara, hon bara kör på. Och sen... men Hon verkar liksom se det väldigt mycket som en kul grej att göra. Ja, att så här, ja, men Vad kul idag ska jag leda en armé. Och eh, hon får in rapporter då om att folk har dött eh, är väl liksom kärnan i hela. Och hon beter sig som att det inte spelar någon roll alls. Hon säger, jaha, nej, men då vet vi att de är flera. Så säger hon glatt ungefär. Och går vidare med sitt liv. Och jag vet inte om det är meningen att vi ska se det som att hon... Liksom passar bra i jobbet och klarar av det. Eller om vi som jag såg det mer tyckt att hon var lite psykopat som inte brydde sig överhuvudtaget. Uh, alltså för det var ju också det, det var ju den grejen som jag fick fick liksom tänka till så här, okej, oh, okay, någonting händer. Mm. Um, men också varje gång som hon pratade med någon för det hon gjorde var att hon gick långsamt framåt och hon lite, kollade, kollade liksom, hon kollade på dem så väldigt allvarligt. Ja. Uh. Men, men sen så det, det så det såg ut som hon skulle börja arva någon gjorde som liksom, ja. att hon inte kunde hålla masken och då tänker jag så uh. och det jag tänker då är det liksom, är det så att Jenna Liz Coleman hade väldigt kul den dagen Eller är det ja. så att Clara Eller är det, liksom, eller är det fortfarande Jenna Liz Coleman Som är en bra skådespelerska Och det här är någon slags hint för någonting senare Ja, för, att, för att hon, när hon skulle säga Dramatiska saker till folk Och verkligen så här, ja ah, men Nu ska vi ut krig eller någonting Så, så, så det, det är så här sarkastiskt Det var, fanns, ingen, det fanns inget, liksom inget Bakom det, det var ungefär som att hon det här är något man säger när man ska ut i krig. Ah. ha vad roligt vi har och rollspelade på något sätt. Och, och jag tänker att doktorn såg ju ingenting av det här. Nej. Så jag tänker att det kan vara alltså det skulle kunna vara om man nu vill ge någon en benefit av det doubt Det uh. skulle det kunna vara en grej. Det skulle kunna vara något som skulle kunna vara en, för en förklaring uh. Men antagligen så är det väl inte det. Nej, för det är det. Man vill att saker som doktorn gör ska vara en grej också typ Saker som får hon att verka vara en väldigt skadad psykopat Men det är ju aldrig en grej Och det här vill man kanske ska vara en grej För att annars är hon väldigt konstig Men, men Jag vet inte Jag, jag blir så här. Vad, vad, vad händer? Är hon dålig? Är det bra? Jag har ingen aning men Jag tänker att det skulle kunna vara en övergång till Att tala om prequellen ja. She said he said mm. Uh, som är då de som släpptes i veckan inför den uh, Name of the Precis uh, Och prequelsen i Doctor Who har ju varit väldigt mycket De har ju, Jag vet inte hur ofta de har funnits, men de har funnits i alla fall med efter doktorn. Precis, det är då jag tror att det är nytt för dem uh, Och de verkar vara lite grann, inte en preview där de visar saker som kommer hända Utan det här är mer att de kommer sätta tonen lite grann för det som kommer hända mm. I The Witch of the så var, det, så var det en stor explosion Mm vad hette den? The, the, the Doctor, the Wardrobe and the Tardis and the Witch and the... The, the... Widow and the Wardrobe Tack. and the Doctor, Tack. eller något Den börjar med så explosionen så faller han inte gjorde lite kommis sådär. Mm. Uh, i, I början av den här säsongen, eller andra halvan av den här säsongen, mm. så var det Bells of Bell, St. John när han satt och liksom var ledsen av att han inte, in, inte hitta Clara. Precis. Nä, nästan bara hittade Clara, ah. som, som, som då tyder på att de, är, de kommer träffa varandra. Mm. <laughs> uh, och, och den här gången så var det, det Den hette She Said, He Said Och den börjar med att äh, vi är i något mörkt konstigt rum ja, vi, Sen, sen vi, så hör vi Klara vi liksom, Klara väldigt mycket Typ bryter fjärde väggen ja. äh, Och liksom pratar liksom, om, Typ hennes tankar Om doktorn ja. Om att liksom, en dag träffar man doktorn är det bästa dagen i ens liv Och den där man inte ska göra och och man ska inte bli kär och, liksom, och det är hon väldigt bra för det blir hon inte flera gånger om dagen ja. äh, Eller så var det en onani, Ett onani skämt jag tror inte att det var det då Nej, men eh, det är möjligt Hon ställer då en massa frågor liksom till, till doktorn Som fysiskt står i, i rummet som, Alltså det är väldigt här, te teatraliskt ah. hela. Hon och liksom ställer sig och kollar på dem Och frågar vem är du, var kommer du ifrån, vad är det som händer och liksom, Hon har glömt att hon inte längre frågar Men man blir så van vid det mm. Sen vänder hon får gå därifrån och stannar upp Och liksom kommer på och vänder sig om och säger Jag vet vem du är, så här, jag vet vad du heter och jag lärde mig det Någonstans, vad var hon lärde sig någonstans? In the fields of transalore In the fields of transalore, precis Och sen så klipper liksom, sen så blir det en ny scen uh. Där doktorn kliver in på samma sätt liksom. han får Kamerarörelserna är de, de, de samma mm. så nu, nu är det doktorn som kliver in Och liksom blir till väggen och pratar om Clara istället mm. Och det liksom, att hon är ett mysterium Och att hon är perfekt för honom liksom, så här. Uh, är Rolig och ah. smart och ja. Exakt um, Vilket Liksom, det var det som fick mig att tänka nu på Att doktorn såg inte henne vara psykopatisk Nej, nej. Äh, eller, så är bara liksom, eller så är det det här man att menar att hon är perfekt för honom <laughs> De är lika galna båda ja. två Men det, Och han slutar med att han vänder sig och säger I know who you are, I know what you mean to me L uh, uh. What should always be to me uh. Och att han Han, lärde, han fick veta det om the fields of Castamere On the <reins> of Castamere Yes <laughs> <laughs> In the crossover episode Vilket då talar om crossover, precis Vad um, tyckte vi om, om, om Prequellen? Um, jag gillade prequellen Jag tyckte det var intressant Det här med att oh, hon är perfekt Mm. Men då för perfekt Vilket gör mig glad på så sätt att Okej, okay, vi är alla överens om att allt är weird och konstigt Men jag undrar liksom Jag är fortfarande så osäker på hur det ska så här, vad, vad är grejen med henne Och har den någonting att göra med de saker som faktiskt har varit konstiga med henne Eller är de bara saker som är konstiga med henne <laughs> Ja, exakt, exakt och, och är det meningen att vi liksom då Alltså det här med att han, hon ska vara per, Perfekt och så uh. Är det det vi har sett på kameran <går> eller, uh. är det, eller är det där Rose-grejen När allting som tydligen verkar ha hänt har hänt Någon annanstans <går> uh, <precis. går> Allt det där det. när hon har varit så duktig och perfekt Det är liksom <går> hänt off-camera eh, Och när de kommer tillbaka nästa säsong Så ja, kommer vi att få höra om hur perfekt hon var eh, oh, det är, För jag vet inte När det gäller Klara så Jag är fortfarande inte såld på Klara Jag är verkligen inte såld på Klara För att jag Känner på något sätt att vi från början har fått så här. Hon är jättespeciell och hon är fantastisk mm. ja, Och sen så, oh, hon är så perfekt Har vi på något sätt fått under hela serien Och nu kommer mm. det då, hon är perfekt, det har vi bestämt Men hon är för perfekt Och ooh det är ett mysterium Och jag sitter där och tänker ah, Okej, okay, men ähm, jag, vet inte, jag saknar Amy och Rory ähm. jag, jag funderar på äh, En sån här Metasak, vi skulle kunna kolla upp med Som jag tänker att vi inte ska göra ah. det att Vi vet att Matt Smith kommer att vara doktor en säsong till ah. Minst Kommer Klara vara med om era? Jag minns inte om jag har Läst mm. Det För jag tänker att ehm, Jag har som fått för mig att hon ska vara med men. Jag har också äh. fått för mig det Jag har också liksom förutsatt det lite litegrann ja, Vilket, vilket ju ger en intressant eventuell dynamik alltså, För att Kanske är det meningen att jag tyckte att hon var perfekt och, och, och mm. inte liksom, Fast hon inte var det Och så tyckte uh -huh. att hon har varit för klämsträck Men inte har varit det Alltså uh -huh. Det här, det här är mitt försök liksom, att försöka rädda den här karaktären I efterhand liksom. ja, ja, jo, jo. Så kanske finns hon inte, kanske dör hon Kanske har hon alltid varit död Kanske är hon, kanske är han, kanske är doktorn dör Kanske är han Bruce Willis <laughs> blir att, Om man tänker på det så har ingen pratat med honom Bara med henne, nej vänta det var ingen <laughs> Nej det funkar inte, jag tänkte att det skulle vara en revelation Åh <laughs> oh, det skulle vara fint med en hel säsong där ingen pratar med bara doktorn Det är någon kompanion som har tagit Tardisen Och bara uh. lever i in denial och bara, No he's alive, I'm saving the world oh, shit. Eller så är det bara en doktor, han gillar inte sin nya generation Så att, uh, regeneration, så att, så att han, han tänker att han är elva så att och kollar på tolvan <laughs> Som är sig idioten som han inte gillar oh. um. Men det vore ju intressant då för Eftersom hela deras dynamik är är uppbyggd på Att han tycker hon är ett mysterium Han har ju han Försatt dem i konstiga situationer För att få reda på vem hon är Om han då får reda på vem hon är Hur intressant blir hon då sen? Ja, det, det är lite det jag menar med att Kommer Jenna Louise Conner vara med ah, det, det vill man ju nästan veta nu. De har ju sålt det väldigt mycket som det Och antingen så har de sålt det för att, för att Det är klart att de säljer det för de, de, de, de kan inte säga, nu är ni fast med henne <laughs> I tre år liksom. det, det <laughs> no. så, så, så fungerar inte marknadsföring Nej. Men det skulle också kunna vara Ett så här sätt att, att Lura de som vet om det De som mm. följer de, de, de nyheterna liksom. Jo för jag tänker, Moffat har ju nu Jag menar med Amy och Rory, det var ändå Vad blev det? det två, två och en halv säsong Ja, ganska länge liksom det var Väldigt länge om man jämför med, Fem, sex och halva med tio och Som liksom, ja men hade Tio hade Rose en säsong Men nio ja. hade, de en, hade en Och så var det Martha och så var det Donna Och sen så liksom, mm. de andra hade en säsong var Här var liksom The Ponds Två och en halv säsong Och nu så har vi då det var liksom fler och fler ponds ju länge CM. Ja, för men det, precis. Det, det var liksom... Alla blev släkt och det var ju hit och dit. Ja, det började liksom... med typ Amy som hade en pojkvän och sen var pojkvänner med och sen så fick vi deras barn och sen så fick vi ah. höra att, att doktorn också är en pond. Ja, <laughs> är så här, What? <laughs> Vad är nu? Så, så det som The Doctors Family. <laughs> the family då <of> av The Doctors. <laughs> precis, det måste ju heta det. Ja, men, äh, är vi laddade inför avsnittet? Avslutningen? Eh. Jag är laddad, jag tycker det ska vara intressant Vi fick ju se Next Time on Doctor Who ja. uh, Och då hade vi uh, Jag tror vi har Något såhär Monster med, utan ögon Men med munnar som heter The, the Whisperman Whisperman eller så, ja Vilket uh. uh, stästa name uh, Och så har vi uh, kära Richard E. Grant Som uh, The guy som är uh, Simeon, Simeon uh, Som är övertagen av The Ja. Och jag vet vad jag River, vet. Song. River song. med, hennes gravsten är med. Ja. Um, även då såklart våra nya favoriter västra strax och Jennifer, Jennifer. Jenny Jennifer. Gwenni <laughs> um. Och vad jag har sett i andra trailers Så kommer vi även få se Gamla kära Bessie Tredje doktorns bil mm -hmm. Och En så här liten Cameo typ av någon som inte är Colin Baker men som då Ska vara sjätte doktorn Så ja, det är lite det är Samling Av gamla saker Lite underligt, lite coolt mm. <skratt> uh, när, alltså, när det här går ut så har ju det alltså inte gått mm. Så kanske kan vi också spoila Den stora platsen som har varit med i det här och var uh. Uh. Så om du inte vill lyssna så kan du stänga av er Vi är vi, vi klara ja. <laughs> För visst verkar det som att de kommer vara på Gallifrey. Ja Kan det vara så att Range of Customers ligger på Gallifrey? <laughs> Fields of Transilor Tack of eh, ja, vi, har ju, vi har ju spekulerat lite kring Vad de kan ligga de här fälten Aha. Eller det här fältet Och är det samma fält som uh, Mr, Mr. Intervary's Bluehead Guy eh, Det är det han har ja, vannat ja, ja, ja, Det är att, där frågan kommer att besvaras Ja precis, det får Um, men, men det, dok, det dok. känns oh. ju Gallyfrayen Och, det, känns, och eftersom det kommer att vara med Även om det kanske är hm. Det är frågan och så var det liksom Nej du får inte åka dit Och det var mm. någonting med Tardisen och hans timeline Och mm, hit och dit mm, Så mm. Gallyfray for the wind ja, Jag är väldigt intresserad av det hela Jag hoppas det blir bra <laughs> Snälla, var ett bra avsnitt Ja det kommer i alla fall vara ett avsnitt. Eh, det kommer absolut att vara. Och det här har också varit ett avsnitt. Ja, ja det är förkast dock, inte doktorat. Nej. Vi eh, återkommer nästa vecka och tackar så mycket för att du gav oss din tid, kära lyssnare. Mm, <laughs> och eh, heja Sverige! Hej Sverige! Bra kämpat kammaren! ha, ha, ha, ha. <laughs> Och så säger vi som alltid: Hej då! Hej då!